Hallá-e beszédet három cigánygyermek? Majd ordítozunk mi bízzaránk ránk kigyelmed, Hogy a szó se hallik, hanem aztán mit áld, Felelt Ibolya. No, ezt a szép palotát! Mint bukfencező nyúl henterek futtában,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 ha esze ilyenkor a fájdalmon járna. Elbámult a nászné. Hogy lesz már a kőbe? Kettő a menyasszony, mi lesz már belőle? Hát, csak elővágtat egyik lovas legény. Na no, hisz az egyiknek gazdája leszek én, s felkapál nyeregbe a cseh aki megösmerte benne mátkáját, Elvivé a pejló a leányt, skirályfit, királyfit, meg sem állott velek nagy Lengyelországig. Rózsa meg elvitte a szép ibolyát haza, a kastély a három rajkónak marada, lefeküdtek benne, de hamar felfáztak, szegény purdék. Mert a puszta gyepen álltak.